А в нас не було. В нас залишилося рівно стільки, скільки потрібно було на насіння, щоб засіяти наше поле, щоб воно вродило нам на майбутній рік. І ми вирішили на сіневу картоплю, яку ми і так відібрали для цього тільки невеличкі клубні відрізати з них половинку або ж і дві третені собі на їжу. А садити весною ті кусочки обрізані, з яких могли би при Божому благословенні появитися нові сходи. Другого виходу не було для нас, і ми так зробили. Кормилися в проголодь, тими перерізаними картопленами, а їх небагато було, та ми економно перебилися, як могли. Коли прийшла весна і появилася зелень. Люди, які не мали що їсти, їли лободу, приправючи її мукою і ще чим, хто міг. Готовили на вогні таку кашку з того і їли. Ми теж почали так виживати, але воно мені не йшло. А здавалося, краще буду голодним, чим їстиму те. Та голодний пан, як кажуть, і змушений був їсти. В тій порі ми в Канаві на вулиці знайшли незнайому дівчину років 16-17, опухлу від голоду. Вона вже не могла більше ходити, щоб десь випросити, чи виміняти щось зі своїх речей на їжу. Вона вже була приречена на голодну смерть. І ми її підібрали, принесли до нашої хати, приспособили з ослонів ліжко для неї, де б вона могла лежати і стали ділитися з нею тим, на чому самі голодаючи виживали. Бог це бачив, і трохи пізніше побачити, як нам за те було віддано добром. Ця дівчина не була з місцевих, вона була зовсім незнаною нікому, бо люди приходили в наш район з других місцевостей, де засуха була ще гіршою, і вони раніше від нас все поз'їдали. Ці люди міняли все, що мали за шматок хліба. Можна було за одну якусь бідну їжу заволодіти новим кожухом, чи чобітьми, чи, чи іншими цінностями. Та дуже рідко у кого були ще якісь запаси, щоб робити цей страшний обмін, багатіти на чужому горі. Наші люди боялися цього. І якщо мали ще щось дати, то давали одну картоплину, кусінь мамалею чи хліба, який був з різними домішками, щоб обдурити самих себе, що то хліб. І ця дівчина, як і інші, відійшла була до послідної межі, за якою нема життя. І в нас вона не померла, вижила. Лежала у нас десь. Треті-чотири неділі і окріпши пішла далі світами, бо бачила, що і ми хитаємося від недоїдання. Бог бачив доброту і щедрість моєї сестри та її чоловіка і потурбувався нами. Одні люди з міста Чернівців, це були віруючі люди, познайомилися з нами, шукаючи чимось розжитися в селі, бо в місті Теж було голодно. І запропонували нам таке, що для нас стало великою допомогою. Вони знали запити ринку в місті краще нас, що там можна винести для продажу. І ці міські люди побачили у нас те, про що нам і в голову не приходило. Вони запропонували нам іти в поле і збирати щавіль по нашому квасок. Це такі кисленькі листочки, ростуть по межах, по сіножитях і в польовій траві, і привозити їм в місто. І ми з сестрою через день кожного ранку брали по мішкові і йшли за річку, далеко на поля, звідки вже було не так далеко до залізничної станції, щоб вести назбираний на полях скарб до міста. Треба було довго ходити, щоб по листочкові назбирати повний мішок. До того ж і в голові від голоду крутилося, ставало млосно і далало безсилля. Але ми трудилися, назбирували до підвечірньої пори повні міхи, ще й натискали їх, щоб більше в'їзло. Так нас челити міські друзі, щоб ми не журилися тим, що шавель буде пом'ятий. І дійсно, коли ми вечором приїжджали до тих людей і лягали у них спати, то наш чавіль витягували з мішків і розстелювали його на підлогах шаром десь 15 см і брескали по ньому водою. До ранку його робилося удвоє більше. Він ставав свіжим, непам'ятим, як тільки що зірваним. Виносили його на ринок і продавали. І в нас його охоче купляли. І за виручені гроші ми купляли зерно, кукурудзи і потрохи муки. З муки сестра випікала малесенькі хлібини в бляшечках з-під конзервів. І коли ми йшли знову в місто, то вона ті хлібини продавала по одному карбованцю і знову купляла муки. За ті гроші на другий хлібене для продажі. З того пізніше щось вже і нам залишалося. А спочатку нам на їжу було куплене кукурудзене зерно, яке я жорнив жорнами на крупу. А з тієї крупи сестра варила на воді ріденьку кашу і розливала в тарілки. В ній не було ні краплі олії, ні цукру тільки вода, сіль і крупа. Але вона, остиваючи в тарілці, ставала густою, як кисіль чи холодець. Ми з вдячністю живелися тим. Але не думайте, що того було багато, і ми найдалися до сета. Ні, всього одна тарілка в день. При такому харчуванні Довший час мені не хотілося Ні бігати, ні гратися Як мені було потрібно Зачемось піти Хоча б невеличку відстань Скажемо, 10-20 кроків І я дивився, як піти так Щоб зайвого кроку не зробити Бо не було сили. А мені потрібно було Ще й жор самому крутити Щоб зробити крупу З кукурудзяного зерна Коли весною ми в огороді посадили ті збережені кусочки картоплі, з надією, що з них нам вродиться картопля, то на другий ранок ні одного насіневого кусочка вже не було в землі. За ніч голодні люди все випропали і забрали на їжу. Так воно було, але з Божою допомогою ми вижили. Моє духовне просвітлення з причини голоду я до школи в сьомий клас вже не пішов, бо пішов на роботу, щоб щось заробити. З Божої ласки мене, 15-річного хлопчину, прийняли в нову лісозаватівельну організацію, яка утворювалася у нас в селі. Начальство тієї організації бачили людські злидні і вірили людям, що в них біда. І коли я став проситися до роботи, вони добре розуміли, що не від солодкого життя цей хлопчина не пішов закінчувати школу, але проситься на роботу. Дав Бог мені знайти милість в їх очах, і вони мені підшукали навіть роботу по моїй силі. Прийняли мене на посаду маркеровщика. Це на заготівельних дерев'яних різного розміру ковбках писати фарбою їх розміри. Робота була мені по силі і по моєму серці. Я наче на крилах літав по лісі, вслід лісорубів, замиряв колоди, нарізані ними, та записував їх розміри на них. Пам'ятаю перший день моєї праці. Як я, не маючи практики, ходити по лісі, переходив яр по зваленні і обкорованні ялиці. Був я з відерцем в руці, в якому знаходилася моя фарба. Піді мною був глибокий яр, на дні якого було болото і висока густа кропива. Я ж не знав, біда ще й не навчала, що свіжо обкорована весною ялиця дуже слизька, і пішов нею через яр. На самій середині яру поховзнувся, і падаючи в яр, моє відерця з фарбою від неосознаного змаху руки машинально полетіло вверх. Я ще чомусь свиснув ротом, мабуть, щоб всі робітники побачили, як я паду в ту кропиву і болото, а відерця з фарбою впало зверху якраз на мене. Я вийшов звідти увесь від фарби і болота, обжалений кропивою, а лісруби трималися за животи сміху, і я їх добре розвеселив. Соромно мені було після закінчення моєї першої робочої днини з'явитися на очі начальника і всіх увесь від фарби. Думав, скажуть, от це так робітник. Та обійшлося легко. Розсмішив і начальника. Він теж розумів річ, що я ще не обстріляний. А взагалі, я мав таку вдачу, що мене любили всі. А кого люблять, тому й вибачають. В майбутньому... У мене все виходило на славу. Коли я заробив перші гроші і отримав 300 карбованців, така була моя місячна плата, а ще мені, як і всім, видали по 300 карбованців вербовочних, це як заохочення чи одноразова допомога тим, хто оформився в лісозаготовельну організацію, моєї радості не було меж. Гроші, які я отримав 600 карбованців того разу, були всі, як ніколи, новими куп'юрами, гарні, ще пахли фарбою. І я ніс їх додому, як безцінний скарб. Положив їх на стіл і пішов з радості цілувати сестру і її чоловіка. Мені здавалося, ми спасання назавжди відбіде. В тій порі, за ті гроші, не міг купити все, що хочеш. Промислових товарів ніхто і не планував купляти, та їх і не було в продажі. Війна розрушила все. Великий попит був на продукти харчування, яких теж тільки деколи привозили. З хлібом щоденним була велика проблема. Його в державі не вистачало, і була упорядкована карточна система, Робітники отримували таку картку, яка була розкреслена на дні і кілограми, коли і скільки ти можеш купити, скільки тобі продадуть, і не більше. Так робилося для того, щоб хтось не міг закупляти більше, а комусь не зайшлося б нічого. Я вже не пам'ятаю, поскільки тоді нам видавали хліба на день. Знаю тільки, що мало. І був він дуже мокрий, важкий і несмачний. Але то було вже хоч якесь та забезпечення. Отримували хлібні карточки тільки робітники, які працювали на державних установах. А хто працював біля землі, на своєму полі, таким не видавали карточок. І таки не могли купити хліба. Рахувалося, що землероби виживуть і так. Тому що на городі щось виросте і такий вже може вижити. Хто отримав хлібні карточки, такому було набагато легше. І я був один з таких, хоча був ще підростком. Описуючи коротко моє дитинство, я дійшов до першого мого заробітку. Але це не все. Я познайомив вас з світською тілесною стороною мого життя. А тепер потрібно знову повернутися в моє дитинство, щоб я ще розповів про духовний світ, який так яскраво відкривався мені. Батько мій і моя друга мати були прихожанами православної церкви. Так як ми жили в центрі села, то та церква була недалеко від нас. Батько був дуже церковною людиною. Кожного разу, коли в церкві була служба, він з нами дітьми відвідував її. Церкви ми хлопчики, а нас було декілька таких особоцерковних, стояли завжди впереді біля вівтаря. І коли священник в центрі вівтаря виходив з райських дверей, щоб читати перед прихожанами Євангелію, біля нього по правій і лівій стороні стояли по одному хлопчикові із засвіченими товстими і високими свічками. Мене майже не обминала ця повинність, і я з задоволенням це робив. Мені подобалося.